Він хитає головою. Ми всі розсталися. Вона потім народила дитину, а ще потім я чув вона померла. Друзі, за перегородку заглядає хазяїн клубу, я зачиняюсь, йдіть, якщо можна, різними шляхами. Я одразу підводжуся. Римус не рухається з місця, дивиться на мене запитально. А я тобі потім усе поясню, обіцяю чесно. Мені треба подумати. Жив був хлопець, звали його Вітер. Я виходжу з клубу, оглядаюся. Вулиця порожня. На бетонній стіні мерехтить тьмяний рекламний напис. Мешканці міста, для вас завтра свято енергії. Незабутня енергетична година. Прийди і відзнач 25-ту річницю. Річницю чого? Не розібрати. У цьому місці на стіну когось знудило. Сьогодні вночі в місті буде особливо гамірливо До кожного пакета додадуть по два-три енерго. І синтетики вийдуть на вулицю, де чекатимуть на них дешеві розваги, і вони безтямно радітимуть безгадки про завтрашній день. Замислившись, звертаю за ріг. Просто переді мною стоїть, розставивши ноги, висока фігура в чорному плащі. Я сахаюсь і помічаю спочатку поліцейські нашивки, і лише потім, за секунду, впізнаю Максима. «Ти з божеволію, я могла тебе швидше!» У нього таке обличчя, що я слухаюсь без запитань. Він хапає мене за лікоть і кудись тягне. Не встигаю і оком змигнути, як опиняюся в багажнику поліцейського авто, поруч із двома товстими масними від жиру велоланцюгами. От чутно свист, тупіт, уривчасті накази. Всім залишатися на місці. Я тихо радію, що Римус пішов через підземелля. Лежу, намагаючись не дихати. Хвилин за п'ятнадцять чую над головою стукіт підошов, Скрип днища, кашель і лайку. Машина наповнюється полісменами. «Знову пустили», – мовить застуджений голос. «Сучка!» Хтось їй допомагає. «Якщо вона взагалі існує у природі», – каже третій. «Існує», – глухо говорить Макс. «Можеш мені повірити». «А, – насміхається перший, – ти ж через неї лички втратив». «Тебе б туди!» – огризається Макс. Хтось сідає на педалі. Ланцюги напружуються біля самого мого обличчя. Колеса крутяться, машина несеться не відкуди. Минає майже година, доки полісмени розходяться і усе затихає. Ще за півгодини приходить Макс і визволяє мене з багажника. Руки-ноги затекли, звісно. Я уявляю, як хвилюється Алекс, Мавр, Перепілка, і мені стає не по собі. Ми в гаражі. У напівтемряві рядами стоять поліцейські веломобілі. Слухай, шепоче Макс, у мене до тебе дивне прохання. Яке? Він довго не наважується заговорити, вперше бачу його таким нерішучим. Я тобі життя врятував двічі. Мені не подобається цей вступ. Чого тобі, Максиме? Ти не могла б допомогти моєму батькові і матері. І ще там кільком людям. Вони теж синтетики. Допомогти? Лано, все місто знає, що ти виробляєш дику енергію і передаєш її людям, які після цього перестають бути синтетиками, якщо, звичайно, самі постараються». Ти хочеш, щоб я підбадьорила дикою енергією працівників Сінту? Ти, хто щодня відвантажує заводу людей як пальне? Та ж не всі. Головне завдання Сінту – розподіл енергії, розумієш? Щоб кожен одержав свій пакет вчасно. Розподіл пакетів, кажу повільно. Ніколи не повірю, щоб твій батько, ким він працює? Він головний інженер. Не повірю, щоб головний інженер страждав від того, що пакет маленький. «У них там постійна гризня», – каже Макс дуже тихо. «Знаєш, від чого помер колишній начальник Сінту? Від браку енергії. Його змістили. І одразу ж оштрафували нібито за недоробки. І він помер». «Твого батька хочуть змістити?» «Довга пауза». «Поки що ні». Але дуже скоро, мабуть, так. Місце головного інженера завжди було таким ласим. «Як ти собі це уявляєш, Максе, запитує різко. «З'явитися в Сінт і сказати здрастуйте, я Лана». «Слухай», – він стискає мою руку. «Я ж можу бути тобі корисним. Я покажу тобі Сінт. Трансформатори, станція відвантаження. Слово честі, я проведу тебе». Покажу все, що зумію. Уважно дивлюся на нього, намагаючи зрозуміти, пастка це чи ні. «Я не зраджу тебе, клянуся батьком», каже Макс, «і мене раптом беруть завидки». «У нього хоч батько є». «Лано», – Макс майже улесливо заглядає мені в обличчя. «А як?» «Я все ще роздумаю». Він видихає. «Я знаю, як. Сьогодні на Сінті Бачиш, вони теж відзначають свято енергії, лише на свій лад. Ніколи в житті не бачили так багато світла, хіба що в розпал літа, у ясний день, на верхівці громовідводу. Спираючись на руку Макса, входжу у величезний зал. Макс у парадній формі енергополісмена, чорній зі сріблом. Я у сукні, яку він приніс півгодини тому. Сукня сидить незле, волосся укладене під круглим капелюшком, обличчя наполовину прикрите величезними темними окулярами. Остання мода, як пояснив Максим. Дамам, які живуть серед такого блиску, необхідно берегти очі. Я бачу, як повз нас проходить жінка років двадцяти, висока й тонка, з голови до ніг обвішена лампочками. Миготять вогні на кольоровому намисті. Гронами спалахують брошки і шпильки у волоссі, Ланцюг вогнів тягнеться по долом сукні. Ліхтарі на туфлях підсвічують знизу струнки ноги. Натерті для повноти картини фосфористіюючою пудрою. За всією цією розкішю тягнеться шлейф дротів, і четверо слух несуть акумулятор. «Це дружина теперішнього начальника», – бурмоче Максим. Зал освітлено мільйоном вогнів, підлога і стеля майже дзеркальні. У мене, попри окуляри, невдовзі починає миготіти в очах. З Максом вітаються різні люди, і сам він вітається, представляючи мене як подругу. У юрбі походжають офіціанти з тацями. Макс бере два келихи, один простягає мені. Я роблю ковток, це звичайний енерджідрінк хоча може злегте підсолоджений. «Зараз буде концерт», – каже Макс. Я допиваю свій килих до дна, та однак у мене сухо в горлі. Всі ці люди – вони хто? По-різному. Є інженери, є адміністратори, є ловці. Ловці? Я вдивляюсь. У парадних костюмах чоловіків не відрізнити один від одного – Лише полісмени у чорній зі сріблом формі Хоч якось виділяються У багатьох на рукавах Наласканих піджаків Яскраво горять ліхтарі Але акумулятори Очевидно заховано під одягом А жінкам складніше Ось дві дами мило порозмовлявши Розходяться Але так невдало, що дроти Які ведуть від прикрас до акумуляторів Плутаються Ніяковість, взаємні закиди Дві бригади носіїв до околи намагаючись визволити красунь. Я згадую темні вулиці міста, ліхтарики-еспандери, відбивачі і динамофари велорикш. «Я знаю, про що ти думаєш», – каже Макс. «Не знаєш», – відповідає різко, – «я допоможу тобі, але тільки заради тебе, Максе, а не заради твого батька». На підвищення в кутку зали піднімається з десяток чоловіків і жінок. У когось гітара в руках, у когось скрипки, у когось бубни. В одного хлопця – барабан. Я дивлюся з інтересом. Барабанщик тричі стукає паличкою, і починається музика. Така ж аморфне мертва, як безкоштовна вермішель. «Зачекай», – каже Макс, – «мені треба переговорити з батьком». Я зараз вас познайомлю. І зникає в оздобленій лампочками юрбі. Я залишаюся сама із порожнім келихом у руках і мертвим ритмом, який грузне на барабанних перетинках. Мені дуже хочеться вискочити на підвищення і відібрати хлопця інструмент. Я стримуюся з останніх сил, верчу келихом, вистокую нігтями по склу. Ті з гостей, які стоять ближче, поглядають на мене зі щораз більшою цікавістю. Дурепа, я ж не повинна привертати увагу. Максим мені сто разів про це нагадував. А ви дозволите? Чоловік із яскравим сузір'ям лампочок на ласкані, забирає в мене келих, ставить на тацю найближчого офіціанта. Замість нього Бериновий подає мені. Я вперше вас бачу, мила панянко. Ви подруга Максима? Бурмучу щось невиразне. Жадібно п'ю. Чоловік не зводить з мене маленьких блискучих очей. Вам подобається? Він має на увазі музику. Я хитаю головою, не в змозі прикидатися. Ми можемо запросити інший колектив, каже мій співрозмовник. У нього м'який, украдливий голос і дуже владна манера триматись. Помітивши когось у юрбі, він різко махає рукою. «Стефане, ходи сюди!» Я повертаю голову. Стефана-ловця я ніколи не забуду і не сплутаю ні з ким, який би одяг він не начепив на себе. Зараз він крокує у темно-бордовому костюмі, на ласканах якого справа і зліва цілим морем вогнів горять відзнаки. Я сковтою, може ловцю дають по ордену вогню за кожен десяток жертв, чи за кожну сотню. Я хочу втекти, але ноги ніби приклеїлися до блискучої підлоги. Так буває у сні. Я припадаю до келиха і кашляю, захлинувшись. Чоловік, що першим заговорив зі мною, м'яко поплескує мене по спині. Ну-ну. Познайомтеся, це Стефан, мій заступник, а це подруга маленького Макса. Мила, а як вас звуть? Стефан дивиться на мене. Я знаю, чорні окуляри маскують мене. Знаю і інше. У людей із таким поглядом зазвичай фахова пам'ятна лиця. Я кашляю. Ми бачилися раніше? Запитує Стефан. Я різко киваю і кашлюю ще, тепер уже навмисно, через силу. Осе ще дивлячись на мене, Стефан схиляється до мого співрозмовника, і щось шепоче. У чоловіка з лампочками на рукаві на мить витягується обличчя і одразу подив змінюється задоволеною посмішкою. «Молодець!» – каже він украдливо. «Браво, ловцю!» І переводить погляд на мене. Зі зброї в мене лише порожній келих. І це не зле. Стою, чекаючи, що він скаже. Він не помічає моєї напруги. Добрі новини. Дуже добрі, мила панянко. Я з Що сказав йому ловець? Моє ім'я чи... І в цю миті з юрби з'являється Максим. Він зовні спокійний. Лише блідий і на вулиця горять плями. У мене сам з собою підтягується живіт. Щось трапилось. Ще щось. Макс знаходить у собі сили шанобливо привітатись із моїм співрозмовником і зі Стефаном. Потім бере мене під руку і веде крізь юрбу. Повздам із акумуляторами. Повз сцену з музикантами. Геть до виходу в коридор. Я все чекаю окрику в спину. «Стій! Целана!» але окрику немає. У дверях я не витримую обертаюсь. Мій колишній співрозмовник ловець про щось розмовляють, не дивлячись у наш бік. Отже, все таки минулось? Ми з Максом зупиняємось біля вікна, щільно запнутого важкою портьєрою. Тут не так світло, хочеться зняти темні окуляри, але я вчасно стримуюся. Взяли твоїх диких, Ледь шутно, каже Максим, щойно, хвилин сорок тому. Простежили від клубу всіх і перепілку з дітьми. Я хапаюся за портьєру. Мавра, Леся, Алекса, Ліфтера і... Усіх. Максим судорожно сковтує. Мало того, підкопуються вже і під мене. Ти знаєш, із ким ти розмовляла? Це головний координатор відвантажень. У глибині мене, в голові у грудя, зароджується тоненький звук, ніби пищання комара уночі в лісі. Він наростає, стає схожим на завивання вітру в трубі, на виття вовка в лісі, і в ньому прорізається ритм неквапний, стриманий, навіть холодний. Мої пальці самі собою починають барабанити по підвіконню. Так ось, про що повідомив ловець своєму начальнику. «Їх відправлять на завод сьогодні», – шепоче Макс. «Уже є наказ відвантажити їх». «Максе», – кажу я дуже низьким, незвично низьким і впевненим голосом, «завод не одержить їх ні сьогодні, ні завтра, ніколи». Від цієї миті все, що відбувається зі мною і навколо мене, Підпорядковане строгому, навіть суворому ритму. Свято триває. Тоненькими вульгарними масними голосами співають скрипки. Гомін голосів наростає. Хвилина дві, хіловець пригадає мене. А по Максе прийдуть озброєні колеги, і цього разу його не врятує навіть батько, головний інженер. Безглузда вечірня сукня починає заважати. Високо піднявши голову, ні на кого не дивлячись, йду до виходу. Відчуваю, яка напружена Максова рука під рукавом парадного мундира. «Уже йдете?» – провітно запитує у великих, щільно зачинених дверях. Він посміхається, але в його словах мені вчувається прихований зміст. «Так», – кажу холодно, – «відчиніть нам, будь ласка». «Ваші перепустки». Оцей цей дім простіше увійти, ніж вийти з нього. Максим простягає два ділові папірці зі штампами. Брамник вдивляється в них. За його спиною сидять на диванчику двоє полісменів у повному обладунку із розрядниками в розтебнутих кобурах. Мій внутрішній ритм підстюбує. Швидше, швидше. Брамник дуже повільно підводить голову, Повільно-повільно простягає руку, повертаючи перепустки Максимові. «Шкода, що ви так рано!» На столі пищить сигнал переговорного пристрою. Брамник підносить до вуха навушник, губів мікрофон. Вахта слухає. У Макса не витримують нерви. «Ми поспішаємо!» – каже він різко. «Полісмени на дивані здивовано повертають голови!» «Зрозумів!» – каже Брамник. Кладе навушник і мікрофон на місце. Спокійно починає відмикати кодові замки. Один, другий. Коли двері нарешті відчиняються, переговорний пристрій дзвонить знову. Вахта, каже брамник. Ми виходимо на високий ганок. Праворуч і ліворуч горять потужні ліхтарі. У жодному разі не можна бігти. Одну хвилину. кричить брамник нам у спину. Одну хвилину. Ми одночасно зриваємося з місця. Біжимо сходами вниз. Тільки б завернути за ріг. А там темрява. На даху будинку Сінту спалахує потужний прожектор. Клацають розрядники полісменів. Позаду всього за кілька десятків кроків. Тримайте її. Це Лана. Макс обертається біжучи. У руці в нього поліцейський розрядник. Тікай, я їх затримаю. Влітаючи у вузький провулок, залитий контрастним світлом прожектора, чую за спиною перестрілку. Я знову сама і дію на свій страх і ризик. Свято енергії закінчилось. Місто спорожніло. Нарозі розі рикше, вертить головою, намагаючись зрозуміти, звідки світло і що це за дивні звуки. Повільно думає. Нарешті вирішує поїхати від гріха подалі. Я збиваю його на хідник раніше, ніж він остигає поставити ноги на педалі. Мій внутрішній ритм нарешті виривається назовні. Машина добротна, велике колесо, і шестерні крутяться без єдиного скрипу. На шаленій швидкості проїжджаю три квартали, тоді гальмую, дим з-під покришок, і витрачаю тільки дорогоцінних секунд, щоб надійно сховати машину в тіні підворіття. Сама схопившись за низько навислий край балкона, підтягуюсь і піднімаюся вгору по стіні. Від балкона до вікна, від вікна до виступаючої балки, від балки до іншого балкона, і так аж до даху. Сплигнувши на залитий бітумом дах, низько пригинаюся і біжу, що є сил. Бігти легко, внутрішній ритм гармоніює із зовнішнім, а отже... Я можу думати. Нічого ще не підготовлено. Синтетики роз'єднані. Я ні про що не встигла домовитись. Я не запитала їх, чи готові вони ризикнути життям, чи готові вони померти, якщо знадобиться, заради того, щоб зупинити завод, та щоб вони відповіли. Похмуро посміхаюся, біжучи. Одна справа – Легенди про всесильну лану, яка дає енергію, дає життя. Інша справа. Ось ці нічні перегони по дахах. І усвідомлення, що я ні крапельки, не всесильна. І його послання. Лано, пам'ятай слова цар-матері, пощади їх. Я перечіплююсь і розтягуюсь на даху на весь зріст. Клята вечірня сукня. Була б я в штанах, не ссадила б коліна. Встаю, оглядаюся. Позаду і унизу, на перехресті, мерехтять ліхтарі. Розтікаються праворуч і ліворуч. Оточують мене. У поліції є новий досвід. Їм же вдалося захопити диких на верхівках веж. Знову біжу. Всі будинки на цьому боці вулиці стоять у притул, так що я запросто перебираюся з даху на дах. Доки переді мною не відкривається вулиця. Широченна щелина, яку ні перестрибнути, ні перелетіти. Озираюсь. Полісмени будуть тут за п'ять хвилин. І відсидітися на даху цього разу не вдасться. До бічної стіни прибито пожежну драбину. Я спускаюся за кілька секунд. Вагон на завод відправлять уранці. Завтра, вже сьогодні, за кілька годин. А мене, здається, зацькували, як звіра. Зістрибую на землю, озираюсь. Бачу за кілька кроків просто посеред дороги каналізаційний люк. Важенна кришка, нічим пітягти. Чіпляюся за край люка пальцями, нігтями. Нарешті зрушую на кілька міліметрів. І ще... Вулицю прорізає світло ліхтарів. Полісмени мчать на веломобілі просто на мене. Прямо по осівій. Ричачи з напруги відсуваю люк. Вхід у колодязь стає схожим на місяць перед повнею. І поринаю вниз. Встигаю заважити фари поліцейської машини. За декілька кроків перед собою. За кілька секунд колесо втрапляє у відкритий люк. І машина, я чую, зазнає аварії. Я пробираюсь уздовж бетонної шахти. Десь лється вода. За спиною блимають промені ліхтариків. Мене переслідують по п'ятах. А час біжить секунда за секундою. Збігає дорогоцінний час. Залізні труби, гірлянди старих дротів, давно нікому не потрібних. Я пробираюсь, де на чотирьох, де на повен зріст, обходжу завали, перелажу через обірвані дроти. Мені бракує окулярів нічного бачення. Просуваюся майже на осліп, витягаю руку вперед, намагаючись намацати прохід. Мене хапають за зап'ястя. Я не стримуюсь і кричу. Луна стрибає від стіни до стіни, полісмени чують мій крик і повертають до мене промені ліхтарків. «Тихо!» – звучить у мене над вухом, Скрипливий голос. «За мною!» Я бачила цього чоловіка раніше. Це один із крутів, які пропонували мені допомогу в клубі Бана. Тепер він мовчки простягає нічні окуляри. Він рухається, як вода, невимушено просочуючись у будь-які щелини. Я за ним, трохи повільніше, але все-таки протискаюсь у вузький отвір між двома бетонними блоками. Пригадується та труба, у якій я застрягла на заводі. Алекс сказав би – клаустрофобія. Спогад про Алекса підстякує. Поліція залишається далеко позаду. Кріт доповзає до проламу в бетонному покритті і зістрибує вниз, і я за ним. Тут можна випрямитись на повен зріст. Це величезний, давно закинутий темний і сирий коридор. Може, це один із пневного тунелів, у якому ганявище хазяїн заводу. «Що тобі потрібно, Лано?» – запитує Кріт. Тут у темноті його очі широко відкриті, і на ньому немає окулярів. Я тяжко дихаю, і з роздряпаної щоки крапельками сочиться кров. Вечерня сукня перетворилася на шмаття. «Що тобі потрібно?» – запитує він ще раз. «Пам'ятаєш, ми говорили тобі?» Все, що попросиш, зробимо для тебе». «Будь ласка, – мовлю я благально, – дайте мені щось, щонебудь переодягтися». Усе місто під землею пронизано тунелями. Вздовж тунелю тягнуться труби, здебільшого мертві, порожні. Я сиджу в одній з таких труб у руках два старих гайкових ключі. Я граю на трубі. Труба тремтить, вібрує, Вібрація передається моїм рукам. Ніколи в житті ні в кого у світі не було такого інструмента. Вибиваю ритм, він розтікається тунелями від труби до труби. Проникає в отвори, куди не дістатись людині. Огли шир, Десь обсипається з труб лусочки іржі, ржі. Десь сипляться пісок, капає вода. Я граю. У підземну залу, куди Кріт привів мене, сходяться люди. Когось із них я бачила раніше, когось бачив вперше. Усі вони знають моє ім'я. Лана прийшла до нас по допомогу, каже бан, хазяїн в Говори, Лано. Мені потрібно відбити моїх друзів, кажу я. Вони в Сінті. Де? У тому місці, звідки відправляють пальне на завод. Там повно поліції. Там усі контролери міста. Я не знаю, що робити. Вони переглядаються. Вони теж не знають, що робити. Але в цю мить при вході скиняється шум. Розштовхуючи крутів, до мене проривається чоловік у розірваній на плечі сороці. «Римусе!» Я не вірю своїм очам. «Ти в цілю. «Вони тебе не забрали!» Він обіймає мене, і мені вперше затривалий час Стає спокійно. До світанку кілька годин. Синтетики сплять без задніх ніг, стомлені фальшивим святом енергії. Ми з Римусом пробираємось на зламану вежу. На той хмарочос, який обвалився багато років тому, від якого залишився тільки пень. На те саме місце, де уперше відчула себе дикою, де колись був клуб «Зірваний дах», зруйнований поліцією. Прожектори розбито геть усі, і вітер розметав скалки, ударну установку розібрано, стійку барманів перекинуто, на місці сідал теліпаються обірвані ланцюги. Зате в центрі майданчика й досі стоїть величезний барабан, верхню деко присипано пилом і дрібним летючим сміттям. Пам'ятаєш, я казав тобі, що роздав свої барабани синтетикам. Барабани, бубни, усе, що дзвеніло і греміло. Все, що в мене було. Я мовчу. «Спробуй!» – він простягає барабанні палички. «Якщо в тебе не вийде, не вийде ні в кого!» Я торкаюся верхньої деки важкою барабанною паличкою. Барабан гуде. «Римусе?» – запитую я. «А навіщо? Чим вони нам допоможуть?» «Бий!» – каже Римус. Я там подих і б'ю з усієї сили. Злітає пилюка, підстрибують пішчинки, підстрибують крихти і засохлі клапті картону. Злітають, зависаючи над декою, крапельки води, хочуть опуститись і не можуть, підкинуті новою вибуховою хвилею. «Ще! Ще! Ще!» Я розмірно б'ю, помало заражаючись спокійною впевненістю барабана, який бачив різне багато чого ще переживе. Тоді Риму кладе мені руку на плече я завмираю, а барабан усе ще гуде, і крізь це годіння я чую барабанний бій у відповідь. Перший барабан відзивається зовсім неподалік. Десь на дахах п'ятиповерхівок. Він дзвінкий, високий, зухвалий, як голос хороброго підлітка. Далі відгукується інший, басовитий, відтак третій, глуховатий. І ритм, мій ритм, летить від одного до іншого, як від луння, як відблиск вогню, як наказ. По всьому місту. На півдні, на південному сході, на заході, на півночі – Барабани перегукуються, змінюючи, розвиваючи, передаючи один одному той самий ритм, мій ритм. «Це мої барабани!» – Гримус усміхається в напівтемряві. «Ось бачиш, я мав рацію. Вони нам ще знадобляться. Синтетики виходять на вулицю, як після енергетичної години, тільки немає іфорії». Обличчя бліді, нашорошені, майже не видно усмішок. Я придивляюсь і впізнаю бляду дівчину з кісками. І ще одну – чорноволосу. Впізнаю молодих синтетиків, що зовсім недавно наважились відмовитися від манжети. Хтось на один день, хтось назавжди. Серед знайомих облич миготять незнайомі, застиглі, стурбовані. Несіть усе залізне, що може звучати і гриміти, наказую я. У горах так закликають грім. А нам дуже потрібна гроза. Сьогодні, зараз. Вони переглядаються, не розуміють. Багато хто взагалі не знає, що таке гроза. Треба відволікти поліцію, пояснює Римус. Треба, щоб здійнялась тривога. Щоб вони не знали, що робити і куди бігти. А ми в цей час... «Римусе, я стискаю його руку. Спасибі. Але в я піду сама». «Ми майже б'ємось. Ми майже полаялись навіки. Він хоче йти зі мною, час збігає. А я не можу. Не можу пояснити йому, що це моя, тільки моя справа». Римус потрясає кулаком. Я ловлю його на особливо темпераментному жесті і, продовжуючи його рух, кидає через себе, намагаючись не сильно вдарити об асфальт. Він мочки піднімається і довго не говорить ні слова. «Добре», – каже нарешті, не розтискаючи зубів, «тоді от що. Я зроблю так, що сінд у цей час взагалі спорожніє». Світає. У мене в запасі залишається година, не більше. Місто заполонює досвітня тиша. І ця тиша раптом вибухає. Вони прийшли. Їх більше, ніж я могла очікувати. Вони несуть із собою залізні баки і каструльні покришки. Жерстини ланцюги, наконечники шлангів і обрізки труб. У центрі колони їде Римус на веломобілі, і всю машину обвішано великими і малими дзвонами. Римус крутить педалі, я йду поруч і б'ю в усі дзвони, а довкола коїться щось неймовірне. Ревуть сирени з динамічним приводом, гремлять бляшані банки повні каміння, гудуть бочки, трохкочуть ланцюги, б'є залізний прут об уламок залізної решітки. І ось із цього пекельного шуму помалу виростає ритм. Ми йдемо, чується в цьому ритмі, і в мене по шкірі повзуть мурашки. Ми йдемо, жити своїм ритмом, кричить Римус у Динамо мегафон. Жити своїм ритмом, жити своїм ритмом. Підхоплюють люди навколо. Здригаються стіни будинків. Летять розбиті шибки, що не витримали навантаження. Місто роздирається між захвитом і панікою. За вікнами метається обличчя. На підвіконнях підстрибують склянки. Падають і б'ються, додаючи дзвеніння в музику нашого ходу. Я вибиваю синкопи в дзвонах уплітаючись у загальний ритм особливим візерунком. Виходить красиво, хоча чую це, напевно, лише я. «Вперед! Вперед! іди вперед до вершини!» «Я не синтетик!» – кричить у Римусі в мегафон дівчина, на секунду заскочивши на підніжку веломобіля. Римус широко розкриває рота, щоб зберегти барабанні перетинки – «Я не синтетик», – вигуку разом з усіма, як клятву. Римус ще щось хоче сказати. Але в мегафоні закінчився заряд. Римус на мить випускає кермо, лівою рукою смикає за шнур, розкручується динамка, мегафон заряджається знову. «Дика енергія», – кричить Римус. «Гей-го! Гей-го!» «Якщо ти з нами, ти дикий!» «Гей-го!» – авторить юрба. «Ти дикий!» І цей крик підхоплює небо над нашими головами. Тривожно радісно вийд сирени мегафонів. Справа і зліва, із дахів невисоких будинків, до нас планують, спускаються по тросах, зависають над головами юрби цілі лідикі. Їм набридло тулитися по підвалах, вдавати синтетиків, ховатися і тремтіти. Вони витягли зі схованок свої крила, мегафони, ліхтарі. Вони кричать і промовляються пташиною мовою. Вони вливаються в наш хід, ідуть по дахах, по стрімких стінах, вистукуючи ритм залізними прутами по бильцях балконів, по крилах вітряків, по склу і по жерсті. Мені здається, що я бачу, як б'ють прямі промені світла з ревучих співочих мегафонів, і одночасно відчуваю, як здригається земля під ногами, і камені бруківки починають підстрибувати у своїх гніздах. У мені оживає страх предків – землетрус. Але в ту ж мить я бачу, як зрушується кришка каналізаційного люка, і звідти до пояса вилізає кріт – худий, сутулий, готевних окулярах із величезним гайковим ключем у маслокуватій міцній руці. Нечутно, що він кричить. Я читаю, як лесь по губах. «Ми з вами!» «Ми з вами!» «Ми з вами!» І наш хід триває. По вулиці йде гуркоча колона синтетиків, що збунтувались. Дахами і стінами несуться дикі, Підземними галереями пробираються, стрясаючи землю крути. Я б'ю дзвони, вливаюся в ритм, розчиняюся в ньому, і раптом розумію, що з походу гуркоту наш похід перетворився на щось більше. Ритм, що народився в юрбі, знайшов власне життя. І не ми ведемо ритм, ритм веде нас. Це потужний, веселий, безжальний поводир. Ми створюємо ритми, ритми створюють нас. Людська ріка тече по вулиці, над вулицею, під вулицею. І з кожним кроком стає більшою, приймаючи в себе струмочки із сусідніх вулиць і провулків, виробляючи нову, тугу енергію, заражаючи своєю силою слабких і зневірених, і тих, чиї перелякані обличчя біліють за склом. Я знову почуваюся пікселем, на коротку мить. Римус простягає мені мегафон, я кричу «Звільни! Звільнись! Будь вільним і добрим, як сонце!» «Вільним, як сонце!» – підхоплює Юрба «Гей-го! Гей-го!» «Ти зможеш! Ти зможеш! Енергія всередині тебе! Енергія всередині тебе!» Вулиця закінчується Ритм заливає тепер Майдан, небо над Майданом і фасади будинків навколо. Йорба йде, ритм розгойдується над нашими головами, як важкий оббитий сталлю таран. І назустріч йому виповзає вайлувато повертаючись у річищі вулиці, навпроти інший таран це полісмени. Вони в броні, у них щити і кайки. Вони б'ють металом об пластик і металом об метал. Чужий ритм, упевнений і потужний, стинається з ритмом нашої колони. Удар. Хочеться присісти, затиснувши долонями вуха. На мить мене приймає страх, що зараз, із зіткнення ритмів, народиться ватяна тиша, яка вбиває. Тиші немає. Це моє вуха вражені ударом на мить відмовили, а ритми стикаються, намагаючись здолати один одного, зламати, заглушити. Вільним, як сонце, корися, енергія всередині тебе, покорися. Наш ритм живий і гнучкий, у цьому його сила. Ритм поліцейської колони не змінюється, він стійкий і монотонний. У цьому його сила Я бачу, як колони завмерли Між передніми рядами порожній простір Десять кроків Барабанщики на залізних баках і мідних тазах Проти барабанщиків на залізних і пластикових щитах Від страшної звукової атаки підстрибують, здається, камені бруківки Ні, не здається Кроти б'ють знизу в чавунні кришки каналізаційних люків, і люки підстрибують, і камені танцюють. Дикі, що захопили всі дахи навколо Майдану, танцюють і стрибають на покрівельній жерсті, і кожен їхній стрибок обертається гуркотом грому. Я бачу, як синтетики на чолі колони ставлять на землю свої бочки і теж, за прикладом диких, застрибують на них. Гремлять, намагаючись придушити, здолати, захлиснути полісменів своєю енергією, підпорядкувати власному ритму. Римус обертається до мене. «Іди», – читаю по його губах. «Роби свою справу, а ми з друзями – свою». Він має рацію. Заледве вибираюся з голосної юрби. Звертаю на сусідню вулицю. Біжу вздовж залізного огорожі Праворуч, ліворуч, ще раз ліворуч, через арку, далі. Протистояння на Майдані триває. Його не треба бачити, воно розкочується над дахами дощі від грози. Я інстинктивно відкриваю рота. Зберегти барабанні перетинки. Звертаю в непримітний проволок. «Стій! Тут!» Ці двері показав мені Максим. Цю вічно зачинену залізну браму. Зазвичай перед ними посилена охорона. Зараз на посту тривожно переминається з ноги на ногу двоє. Ритми, що зійшлись на Майдані, долітають сюди уривками, зводячи з розуму, як рев близького цунамі. Стороже нервує. Один притупує, несвідомо повторюючи ритм поліцейської колони. Другий, сам того не помічаючи, Стискає, розтискає пальці в рукавиці і обидва настирливо питаються один одного. Що там таке? Ти щось можеш зрозуміти? Обог важкі розрядники через плече, не поліцейські, більші й важчі. Підходжу, не криючись. Один пильно на мене дивиться, другий хапається за розрядник. Хто така? Лана. Кажу я, «Лана? Вони обидва раби маршового ритму. Я рухаюся в ритмі вкрадливого танцю. Кожен із них більший важчий за мене майже удвічі. Але моя мета – не битися з ними, а використати їхню силу». Розрядник б'є яскраво білою дугою. Пірнаю під неї, танцюючи, тягнучи за собою – Доки не опиняюсь між двома поліцейськими, Хазяїн заводу збив би супротивників у стрибку, але я не маю ні його сили, ні ваги, тому підставляю одного під розрядник іншого. Вони майже встигають зреагувати, майже. Один відхиляється, другий прибирає палець зі спускового гачка, але постріл уже зроблено, і заряд занадто сильний. Зачепивши навіть краєчком, оглушає. Другого б'ю по його розряднику, знизу. Постріл летить у ранкове небо. Продовжуючи свій танок, припадаю до землі і підсікаю його ноги у важких червиках. Він охитряється не впасти. Переслідуючи мене, повертається всім тілом. Продовжуючи його рух, різко смикаю ствол розрядника. Супротивник падає Я стрибаю зверху Ствол розрядника впирається лежачому під боріддя Мені не треба, щоб ти помер, кажу йому на вухо Покажи дорогу Куди? хрипить він Я читаю, як лесь по губах Із Майдану лине несамовитий гуркіт, який заглушає все на світі До відвантажувальної станції «Я не знаю, про що ти говориш», – каже він, – бреше. У мене в руках два потужних розрядники, готових до бою. Подолений охоронець веде мене глухими задвірками сінту. Зустрічним полісменам наказую кидати зброю лягати. Дивно, але вони слухаються. Очевидно, реви гул на майдані справили враження». Наражаюсь на переляканих музикантів, тих самих, чиї мертві мелодії розважали гости на сьогоднішньому святі. Музиканти забилися в куток і не намагаються пручатись. Наказую хлопцеві з барабаном іти зі мною. Він страшенно переляканий, але під дулом розрядника не наважується сперечатись. Тоді я раптом упізнаю це місце. Тут... Стефан Ловець проводжав нас, обдурених, у щасливе нове життя. На завод. На стіні зберігся рекламний плакат. Агентство «Загір'я». Реальне щастя вже завтра. Хороша робота по той біжгір і 10 енергопакетів на тиждень. Тут же яскрава картинка. Дівчина з юнаком, обнявшись, ступають на підніжку вагона канатної дороги. Переводжу вважі розрядника на мінімум і стріляю в спину полоненому охоронцю. Він не притомніє і падає без жодного звуку. Хлопець із барабаном кричить, як заєць. Відбираю в барабанщика інструмент і наказую забиратися звідси. Хлопець зникає, як роса. Далі йду дуже тихо. Обслухаюсь. Як я й сподівалася, Ритм таран на Майдані відтягнув на себе майже всі поліцейські сили. Може, відправку пального затримали? Або навпаки, вирішили відправити раніше? Я прискорюю крок. Вони ж усі тут залежать від безперебійної роботи заводу. Не відправити вчасно пальне – значить втратити посаду, а може і голову. Я чую голоси, притискаюсь до стіни. За дверима тіні. Один із голосів належить Стефану Левцю. Вони не прокинуться до завтрашнього ранку. просто простеж, щоб вони не задихнулися власними шмарклями. І перед розвантаженням вийди на зв'язок із ним, поясни ситуацію. «Ви мені гарантуєте мої пакети?» – деренчливим голосом запитує жінка. «Завтра мені треба п'ять». «Гарантія буває тільки на цвинтарі», – каже Стефан, і я чую, як він посміхається. «Це дуже цінний вантаж, надзвичайно цінний, підвищеної енергоємності. Якщо ти впораєшся, можеш розраховувати і на шість». «Я впораюсь», – не думаю, – кажу я і стаю у дверях. «Переді мною посадочна станція». Я чудово її пам'ятаю. Тут нам видавали пайки на дорогу і матраци, щоб спати. У повній готовності стоїть вагон-канатки, той самий, на якому їхала я. Біля дверею кабіну Стефан і херлява жінка погонич у сірій поношеній сукні. Відстань між нами всього кілька кроків. Важільці обох розрядників повернено на максимум. Я не зможу промахнутися, навіть якщо захочу. І Стефан це розуміє. Здрастуй, Лано!» – мовить він рівно, ледь примружившись. «Я знав, що ти прийдеш». І в цю мить відчуваю крижаний подих у потилицю. Подих смерті. Недумка, неперечуття, навіть не інтуїція. Чуття дикого звіра змушує метнутися в бік і страшний удар, що повинен був розкроїти мені череп, проходить повз. Я все одно падаю, майже непритомнюючи. «Продке стерво», каже Стефан. «Добий її!» Я перекочуюсь, і приклад розрядника вибиває іскри в тому місці, де щойно була моя голова. Перекочуюся ще раз. Мій супротивник не здогадується змінити ритм. Пуск, машина! кричить Стефан, і я чую скрип каретки на даху вагона. Пристрель ти її нарешті. Знову холоду потилиці. Я тягнусь до одного розрядника. Стефан намагається наступити мені на руку, але я, обманувши його, підхоплюю з підлоги другий. Стріляю майже наосліп, знизу вгору. І одночасно стріляє мій убивця. Певно, Ніколи нікому, на думку, не спадало вистрілити з двох розрядників, одночасно один до одного в притул. Білі розряди стикаються, гримить вибух. Мого супротивника відкидає далеко назад і впечатує в стіну. Стефана вибуховою хвилею збиває з ніг. Мене обдає гарячими іскрами і волочить спиною по бетону, проте я притямі і з ритму не збиваюсь. Вагон уже відходить від платформи. Ще раз перекотившись, хоплююсь на ноги. Підбираю барабан і, прихопивши розрядник, застрибую на підніжку. Жінка-погонич дивиться на мене. Губи тремтять. Виходь, наказую. Пристрелю. Вона вистрибує на платформу в останню мить. Мої вороги важко смикаються, приходячи до тями. Вагон від'їжджає, Платформа затягується туманом Я стою, піднявши розрядник На випадок, якщо хтось захоче Вистрелити мені вслід Бачу, як Стефан ледве підводиться Знощально махає мені рукою Вони всі тут Лежать загорнені в матраці, як у кокони. Обличчя жовті Мені стає страшно Алексе, прокидайся Ніякої реакції Очі закочені під лоба Мавре Маврикію Стаху Він спить Спить перепілка Сплять хлопчик і дівчинка Спить лесь Задерши велику круглу голову Спить ліфтер Перебираюся в кабіну Але там, звісно, немає жодних важелів Жодної можливості управляти вагоном Крізь люк у стелі вибираюсь на дах Місто повзе внизу, над дахами лине гуркіт. Я майже бачу, як озброєна ритмом колона врешті не літає, лоб лоб, на озброєних щитами і кийками полісменів. Тягнеться залізний трос, крутяться колеса в каретці. Хоч би нікого не вбили, думаю я, дивлячись на місто, що віддаляється. Хоч би нікого не оштрафували сьогодні вночі. «Пощади їх», – сказав хазяїн заводу. «Хіба він, мотори серця колосальної фабрики бійні, має право говорити про пощаду?» «Мені треба вірити в Римуса, вірити, що все буде добре». Вагончик біжить, обліплений туманом, як ватою, біжить на завод. Від думки про це мене починає нудити із жаху. Потрібне величезне зусилля волі, щоб узяти себе в руки. Я тяжко зістрибую в люк. Усе повторюється. Дежавю, як сказав би Алекс. Я у вагоні, який несе мене до заводу. Навколо сплять люди. І я не знаю, не знаю, як урятувати їх і себе. Я сідаю, схрестивши ноги в головах Алекса. «Кладу перед себе барабан. Він примітивний, новенький, зовсім не схожий на той із зображенням вовка. Але чомусь я його прихопила. Могла б взяти іще один розрядник, а взяла барабан. Починаю вистукувати долонями, не думаючи, а лише слухаючи. Я підняла людей, повела на прорив заради того, щоб рятувати друзів. Але не врятувала» а сама втрапила в ту ж пастку. Що з Максимом, який був полісменом? Його оштрафують, вважаю, б'ють, а його батька? А десятки і сотні синтетиків, яких, може, і не впіймають сьогодні в день, зате вночі жорстоко покарають. Вони ж на нанитоцці, кожен. Достатньо просто не видати пакета. Людина, як завжди, заходить у мережу, дивиться розділ статистики. А навпроти її імені повідомлення про штраф на тиждень уперед. Не впадаю в відчай, каже барабан. Не втрачаю мужності, не відчайуюся. Барабан розмовляє? Чи я розмовляю сама з собою? Він зовсім не такий примітивний цей барабан. Він глибоко і чисто звучить під моїми долонями. Я згадую плесо блискавок, свято-весни. Я згадую ярого. Згадую весняний світанок у горах, крик півня і пісню солов'я. І коли я згадую свято-ініціації, Алекс, який лежить поруч, раптом здригається і розплющує очі. Найважче прокидається лесь. Він же не чує... Доводиться підносити барабан до самої його щуки, аби він шкірою дужче відчував вібрацію. Нарешті і приходить до тями. Цілу годину після цього ми сидимо, нічого не роблячи і ні про що не говорячи, узявшись за руки. Дивно, але ми щасливі. Потім заціпаніння минає. У кабіні погонича знаходимо пайок на дві доби, і, що найважливіше, бутель з водою. Даємо напитись насамперед дітям. Унизу й далі туман. Зручно розташувавшись на матрацах, розмовляємо. Спокійно і з задоволенням, як колись у гнізді перепілки. Нас узяли як ідіотів, ремствоє мавр. Очевидно, це думка для нього найболючіша. Як сліпих, безпомічних. «Забудь», – м'яко каже перепілка, – «колись це мусило статись? Невже ти збирався решту життя прожити під землею?» «Залежно, яка вона ця решта», – бормоча ліфтер. «День? Рік?» Лесь бавиться моїм барабаном, посміхається. «І що тепер?» – резонно запитує Алекс. І сам собі відповідає. «А нічого». Шандарахнемо його із розрядника, мало не буде. Я хитаю головою. Буде, вагон підходить до тунелю, там транспортер. І нікуди подітися. Слуги заводу вміють воювати з людьми, а їх автоматів на заводі сотні. А цей твій хазяїн, серце заводу? Він ніколи не дивиться на пальне, тихо кажу я. Для нього це не люди. Йому так простіше. Мавр фиркає. Перепілка зітхає. Вагон біжить і біжить по тросу, ледь погойдуючись на вітрі. День саме в розпалі. До гір ще далеко. Діти перепілки дивляться у вікно, запилюжене у ґратах. Здається, вони задоволені самим лише денним світлом. «Якби ми могли зістрибнути, – кажу я, – ми б пішли до трьох родів. Але мені просто пощастило тоді, адже зараз не зима. Що ти хочеш сказати, ліфтера?» Ліфтер, лукаво усміхнувшись, розгортає куртку. Із внутрішнього боку до неї пристебнуто товстий моток міцної дикої мотузки.